I januari blir det tyst på de svenska krogarna och hotellen. Avtalsförhandlingarna strandar. 20 000 hotell- och restauranganställda lockoutas under nästan två månader. Under lockouten är det långa köer till korvstånden på kvällarna. Det är gyllene tider för skärgårdsbåtar och färjor, för deras restauranger får hålla öppet. Och i Köpenhamn är det ovanligt gott om svenska turister. Jag undrar hur länge samhället ska tvinga en helig skattebetalare att gå och svälta på gatorna. Va? Ja, jag har inte ätit en bit sedan i onsdags åtta dagar. Utom kaffe och två smörgåsar som jag fick bakvägen i ett ölcafé häromdagen. Ja, Usch, jag går om magrar och blir så eländig. så. Hur länge ska de hålla på, vet du det, Lund? Ja, ju längre desto bättre, förstår du väl? Den här restaurangkonflikten, förstår du, den är fin. Det är, en, det är en utomordentlig idé. Nu kan man leva billigt och äta äpplen och bananer och, uh. och bli frisk och stark och hurtig det var spänstig och, uh. och, och man lägger bort de gamla krogvanorna Och kommer in i nya gänger Och blir som en ny människa uh. Och tänk bara hur mycket pengar du sparar Du kanske rent har blivit förmögen Om de håller krogarna stängda ett par månader va? Men de, om de aldrig öppnar igen då, Så ja. står man där med sina pengar Ja men det är klart att de öppnar igen ja. Och så höjer de priserna på allting Så blir det vi som får betala <här> fiolerna Det är sånt de kallar Tredje mans rätt Ja, mm, den blir dyr där äh, Nej, du är obotlig, Abraham. Det är bäst att du öppnar en restaurang själv Med de omkostnaderna Ja, men heller också kan du göra som Max Hansen Hämta sina smörgåsar med flygmaskin från Köpenhamn Mm, det blir ju rena rama luftmatch <skratt> Om det är fult väder så blir väl smörgåsarna dåliga Ja, då vet jag ingen annan råd än att du gifter den, lilla Abraham. Då, då får du det bra va Tänk dig komma hem och förmiddag varenda dag I ett lugnt och trevligt ombodnat hem Med, med en trevlig husmor Och en söt servitris Och, och samma bod för vargång Som du slipper slåss om va, mm. va? Men Då har man ju ingen att gräla på Och ingen musik Men det är väl dit de vill komma Att få gifta ja. De säger det är spridfrågan Som ligger bakom krogstängningen men jag tror det är Myrdalje ja, och den där befolkningskommissionen De vill att man ska gifta sig. Ja, mm. oh, det är så utspekulerat det där. Oh. Optimisten och pessimisten, göteborgaren Ludde Gensel och stockholmare Erik Abrahamsson är ett av de allra populäraste inslagen i den ganska underhållningsfattiga svenska radion. Alla stockholmare kan nu telefonera med fingerskiva eller petmoj som nymodigheten kallas i folkmun. Automatiseringen av huvudstadens telefonnät blir helt klar under våren. I Finland formgör Alvar Aalto den första stapelbara pallen som sprids över hela världen. Den första handelsvaran av nylon, en tandborste, börjar produceras i USA. Svenskarna ska få folktandvård efter ett riksdagsbeslut 1938. Andra nya ord för året är hälsokost, finkamma, rasist, sladdbarn. Och skivspelar.